Перший спосіб – людський, другий – диких звірів. Володарі повинні вміти користуватися обома способами, на що вказують нам ще древні. Ахілес та інші герої древності навчалися і виховувалися кентавром-хіроном – наполовину чоловіком, наполовину конем. Себто вже в процесі виховання у них закладалися два начала – людське і тваринне. Без яких володаря уявити несила так само як добродушного розбійника. Так писав флорентійський секретар Ніколо Макіавелі, сучасник Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля, Тіціана, Лютера, Томаса Мора, Дюрера і Томаса Мюнцера. Чоловік, який бачив підступність і жорстокість пап Олександра Борджіо і Юлія II. Християнських володарів Карла V І Франциска I, Султанів Селіма І Сулеймана Чув дим від вогнищ Страшного торквемади І сумне дзвоніння ланцюгів В які заковано рабів У тих землях, де розквітали Мистецтва Споруджувалися розкішні будівлі Писалися великі закони Чотириста років згодом звинувачуватимуть Макіавелі в цинізмі, забуваючи про те, що він був тільки спостережливим секретарем свого часу і чесно розповів про його цинізм нащадкам. Візир Роксолани Слово, яке для Європи ще вчора нічого не значило. Якийсь народ, народець, плем'я, Десь на сході? Загублені в безмежних степах. колись там були скіфи, сармати, кіммерійці, алани. Візантійці писали про тавру скіфів. Тоді прогриміли над світом слова «Київ» і «Русь». Але роксолани, українці... Кинути з нічев'я два роки тому на Бедестані Луїджі Гріті слово «роксолана» майже забулося. Зникло разом із маленькою золотокосою дівчинкою. Та ось вона явилася світові новою султаншею, з'явилася зненацька, у владі чийчованій будь-коли, і світ захотів знати, хто вона і звідки. Венеціанський баїло в Стамбулі П'єтро Дзено належав до людей, яких важко було чим-небудь здивувати. Ще від свого батька начувся про чудеса Персії. Сам багато років був провідером Венеції то в Дамаску, то в Олександрії, то в городах Пелопонесу, то в Которі, цьому чуді Адріатики, яке своєю незвичайністю могло змагатися з самою Венецією. За довге своє життя П'єтро Дзена, здавалося, не дивився вже всього. Та навіть йому не доводилося, бодай, чути, щоб жона східного володаля стояла біля його трону в час урочистості, або, що вже переходить усі межі ймовірного, бавилася цілу ніч на карнавалі серед невірних. «Хто це султанша? Звідки вона? Чому має таку владу над султаном?» Засипав посол запитаннями Луїджі Гріті». Гріті вдоволено прискали в око. «Можете доповісти раді десятьох, дорогий Дзенов, що це саме я купив її для султана?» «Ви? Неймовірно, як це могло бути?» «Точніше кажучи, я купував її не для Сулеймана. І не її, не цю дівчину, а просто гарну роксолану». Тоді поступився дівчиському своєму другові, Ібрагіму. Після султана, це другий чоловік в імперії. Коли не лічити султанщи, Це ще побачимо. Я продав цю дівчину Ібрагімові, а він, не впоравшись з нею, не вигадав нічого ліпшого, як подарувати її в гарем султанові. І той знає про це? Здається, ні. А коли довідається? Окрім того, навіщо йому довідуватися? Ви розповідаєте про неймовірні речі